Такі у мене янголи, тому від слова «соціальна» ми хором гучно вибльовуємо. Я не можу спинитися і не спинюся, і не проведу ночі з тобою. Того, що ту дівчину, що чекає на мене в щасливому зеленому краю, я кохаю куди більше за тебе. Нік Кейв Ну так, Генрілі, звали майже так само, як тебе. Ну і куди він потрапив? У криницю? Тихо, бо ж я сьогодні трохи. Тож зараз почну все навколо аналізувати. Типу криниця як утроба, де ембріон плаває довкола плодоягідній рідині. Тільки тут а криниця суха, а дитинка мертва. Що теж не є найгіршим варіантом. Найгірших варіантів просто не існує скандинавське квітко. А от Івонці, здається, що їй торба. Вона залетіла. Тобто її покруч найманець, охоронець, наречений сексуальний партнер, її залетів. Типу, ах, ти хочеш від мене піти? Не пущу, я тобі дитину зроблю. І таки вклипав падлюка. Смішний спосіб забезпечення сімейного добробуту. Завести дитину, коли стосунки втрачають сенс. Кася би сказала, що то новий сенс, справжнє життя жінки, і взагалі треба купити будинок у кредит, щоб до пенсії той кредит віддавати. Так у неї половина співробітників робить, а всі дуже паряться, відчуваючи немарність власного життя і скаженну відповідальність. Шкода, що трунви собі в кредит ніхто не купляє. Броньовані з євроремонтом, з підігрівом і вийдеокамерою біля вічка. Ні, Касі, я не вірю. Ти чого така сумна? Питаю її біля першої ночі. Вона щойно зі своєї коханої роботи. Втомлена. А ти щодня буваєш втомлена і сумна? Так. Я тут би відчувала благородну втому і тиху гордість. А як там Діма? Теж проблеми на роботі з начальником. Мда коротше, нормальне доросле життя. Дещо подратовано, каже вона, акцентуючи на слові «доросле». Спеціально для мене, пелехатого варіята, що сидить вдома, сховавшись за своїм комп'ютером і відмазкою про написання магістерської роботи. Ну і в чому тут виражається дорослість? Моя провокація. А в тому, що вчимося вирішувати проблеми вищого порядку. Якби вона мене не любила, то би не терпіла. Хіба ж можуть бути проблеми вищого порядку, ніж особистісні? Коротше, капна, підеш на роботу, на нормальну хорошу роботу, сама все зрозумієш. Дай Боже, щоб того розуміння дорослого мені по вікна досягти. Бурмочу я, але вона вже пішла з кухні. На ранок, зайшовши до тієї ж злощасної кухні, я застала касю за підмітанням. У раковині акуратно височіла гірка, метр завишки не більше немитого посуду. Мною немитого, не користи ради, а просто провтикала я це діло з вечора. Ну буває. Якби я була чоловіком, я би вже з тобою розлучилась, каже вона, ти володарка хаосу. Невже ти не розумієш, що внутрішня гармонія йде від чистоти і затишку в домі? Мда, і дійсно ж не знаю. Мені після сеансу глибокого прибирання хочеться хіба що смаженої картоплі і телевізора. Рудиментарні залишки дитинства. Бо тільки там я їм смажену картоплю з телевізором, перетравивши перед тим мамині хіп-хоп, Читки на тему. Яка гарна дівчинка Оксана наконечна. А в хаті чистісінько. А ти, корова, з самого ранку одну вітальню, і то не можеш толком прибрати. До слова, моя мама не по-дитячому преця від Касі. Позитивної, поміркованої, працьовитої. Секрети їй свої розказує. 300 доларів заробляє. Мрія коротше. От у людей діти як діти. А тута якесь чорць зна що. I'm sorry, мама. Може, і я колись стану великою багатою.